Pe treptele adevărului Tău, crucea ne am purtat, Prin poarta împărăției, care este Sfânta Cruce, am intrat. Atunci când la cina cea de taină, din taina sfinte Eu, Haristii, ne chemat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, Cel care de la Tatăl Ceresc, Toată puterea în cer și pe pământ ai primit. Te iubim și te rugăm, descopere-ne și dăruiește-ne lumina ta și taina Sfintei Cruci. Alungă pe toți demonii și dușmanii, fiindcă asemeni unui fulger de foc îi arde. De aceea, cu semnul Sfintei Cruci, neamul nostru l-ai pecetuit prin puterea ei. Trupurile și sufletele noastre lei ai ocrotit. Biserica ta, pe temelia Sfintei Cruci, ai zidit. Prin ea toată creația ta, la Sfânta Liturgie, ai înnoit. Prin ea, pe drept credincioșii și aleșii tăi, i-ai mântuit, sfințit, desăvârșit și în Dumnezeu. Prin ea toată lucrarea cea diavolească ai nimicit.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 Va lumina toată împărăția ta, încât noapte și întuneric nu vor mai fi în ea. De slava ta și de iubirea ta, cuprinse în ea, ne vom minuna. Fiindcă așa, cum la cea de a doua venirea ta, semnul Sfintei Cruci se va arăta, noi ne vom bucura, slava și iubirea ta le vom cânta. Cu sabia Sfintei Cruci, pe cei buni, de cei răi,